det slår det att det här med munna har vi faktiskt måste någon följt efter hela vägen inte bara munnen mm. mm. tänk tillbaka på när ni var på Joy Road, de blev anfallen och biten. Ja just det uppe på det det. ja just det på på ängen där uppe mm. med tallpassen ja och oh. på ängen. ja precis ja, mm. Inser du att helvetet det är ju överallt Ja, precis. Måna, måna, måna, det är Det är en stability point. Du får ju slå för vill då. det. är stabil. Jag är stabil, men jag kommer på att det är en slående tråd. Genom hela. Det är de du så direkt mina, mina, mina, jag då? Eh, ja. Ja. <här> jag inte just nu, men jag, jag kommer ihåg att det in mer i kärran. Och jag blev biten av en katt. Ja, mm. men det är en mun. Mm. Jag blev biten av en liten soss eller? Mm -hmm. En soss? <här> var inte det, det den här har gjort såhär? Mm. I framtiden, Nej, om han inte, är han inte, om det inte, om han inte, om han inte, om roll inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han Vi om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, om han inte, På han inte, om min inte, Överallt Ja inte, om han Jaha Nej, om vi skulle ägna oss åt kultister och bomber och På någon och överleva kanske. Först in förstörelse av valsinne. Och mord och, och sprängmedel. Någon form av källare eller katakomber. Ja så. Och, och var det. En... det inte någon, någon onödigt komplicerad ja, ja. konstruktion, ja. Mm. Där var en trappa där. Ja. <laughs> det, var... det. Fick en fortsättning. Not <laughs> to scale riktigt Men uh, i huvudsak ju riktigt. Men det känns som att den där vem har bara stoppt där, eller? det Nej, vi hade väl inte undersökt med den här, då. Det är, det är så just. Mig att vi det, tror det i stopp. Allt... Jag tror ni har rensat och så har ni kollat uh, hela andra filter. Mm. Då ska vi se. Vi ska skjuta munnen och springa oss ut. Eller tvärtom. Um... Whatever works. Var det våldsamt? The... Den här hade vi inte redan riggat? Vi, har reggat, vi har, det, men... har reggat ett lik med dynamit här nere som vi ska kunna få in över nektar och sjön och spränga. Ett dyma lik. Brann inte nektar bra. Nej. Bland är dåligt? Ja, jag skulle Lisa. Jag tror inte att det började vara i alla fall. Frågan om du kan stödja en kopp eller om det sjunker. Det är ganska visköst. Det är kroppen större kopp det är tillfälligt. Jag, stödja, stödja jag har en ippel. <laughs> <laughs> you take the one on the left. I take the one on the right. <laughs> för det är ganska visköst egentligen va? Det är mer, mer visköst än vatten i vissa nu. Ja, det är det. Ja, där står ni. Ni, ni uppe uppe är har uppe i själva barhuset. Men vi har ju lämnat, så att säga, stubintålen. Där För vi, ja. nu är vi ju kollar överallt. Ni är ju, alltså, vi är eller, här varuset. någonstans. Ja, för ja. där uppe är ju trappor upp till själva barhusdelen då. Ja, och det är varit massa folk. Det är nog så att man har rösten som har skriket att ni ska ge upp Sådär. Ja. fil ja. Nej. Now you surrender. <laughs> For you. No. We have you surrounded. <laughs> <här> ja, men det är läget befinner ni ju ja. ja. Kan vi ta oss tillbaka. Vi mm. kan inte gå tillbaka som en väg? men. Kan du inte? Jag tror inte det. Mm. Jo, men då måste vi. få massor vi, med poäng. Ja, och... med det där rummet med alla konstiga pelar och ja, sånt mm. Mm. Jag Vi här med de pelarna eller um, vad det var där inne. Nej, då kan jag helt skiten att ihop. hamlar jordbäck. Då kanske det bara precis, då kanske det är smak och sen har vi ingen väg där och Nej. det blir jobbigt. Bara vin. Det är ju trots allt så här uråldriga gamla katakomber och skit vi kom hit igen. Oh, skit. Det, men... det är inte så många kilo spangor, men hur många var det? 18. Halv <laughs> <laughs> vi hade. Ja. <laughs> du, det är en mun vi pratar om. Här ska fläskas på? Allt vad jag. Har. –Fläskläpp. läpp. Ja, det, så... det hoppas vi får minst. <risas> ja. Nej, vi väntar ut dem helt enkelt. Ja, ah, nej. De <loss> svällde ut dem jävlarna. Utsett. Fan. Vad dricker ni jag <dricka> Eh, mm. <loss> uh, –Har vi säkra till bottenvåningen nu. Eller mm. Ja, men vi kollar till dem. skulle inte du kolla igenom kontoret också du som Ja. Du gjorde det va, eller? Ja, jag kunde inte hitta något skit. Nej, du gick in där, men du du var du hann inte kolla det förr igår. Ja. Ja, jag kollade det, kollad Så vi, vi försöker hålla stånd här. Ja. Ja. <laughs> Keep it firmly. Eh äh, <laughs> äh, exakt som Teobald Tor. Ja. Ska tillbaka den med biografin. På Ja men ja, vi eh, eh, ska bara se om vi hittar tillbaka till, bak till framtiden. Men vi har inte pratat, men de där uppe på uttaget då inte va? vi har just mer och mer vara kompatibla. De må upp på uttaget. Och det är ingen av av som vill nej. gå ner. Inte nu nej. <här> nej vi får ju skjutit i ruden här första när. Ja. Och kasta en och så. Ja precis. Mm. Jag vet. Vi kastar en upp i trappen Innan vi. How would that help? <laughs> då kommer um, den absolut inte ner. Nej. Men vi kommer inte ner. Just det, i, på kontoret där. Det fanns en liten skrivbord, en packad bokhylla, ett uh, kassaskåp. En packad bok. I kassaskåpet hade vi öppnat, va? Nej. nej. Mm. Är det öppet? Nej. Krävs du nyckel eller? Krävs rätt ability. Locksmyk? –Exempelvis. –Kryptografi? <laughs> Nej. Men jag har en locksmith-coin. Locksmith eller explosiv skulle funka. Mm, ja, locksmith. Funkar. Locksmith har du. Du mm. behöver spända en. Yeah. Ja, jag har bara en. Jag kan spända den. I kassaskåpet. Du öppnar kassaskåpet. Ja. Där hittar du någon form av eh, liggare. Ledger. Eh, som tycks vara... Äh, krypterad. Ja, är äh, den... Det kommer att krävas med... ett antal timmar för att. Äh... Ja, ja. har stånd en på Eller ska vi med oss. Mm. Ja, okay. ja. Det är det som finns i kataskopet. Äh, sen mm. finns det bokhyllan. De böckerna där är, det är mest lagböcker och historieböcker. Det är inga saker bläddra igenom dem liksom och skaka lite på mm. de att lösa sidor. Har du låg eller history? History har jag ja. No books of great value här Började historia, så mm. jag vet inte Jag kan bläddra lite också, för jag har <laughs> Men nu som du bläddrade igenom Så hittar du en, en handskriven lapp ut skulle kunna vara en en spänn mm -hmm. Spell for getting away with blowing up mouths. <laughs> Jag <laughs> tror Spell of teleportation. Har <laughs> du inte pratat i Nej, men stanna. Cadabra. Mm. Den är inte alls nånt liknande, Richard, to dismiss. Nej, det här är någonting med stjärnord. Stjärnord, Jag tar den i alla fall. Mm. Jag tänker det väl inte läge att titta igenom den riktigt nu. Och sen är det skrivbordet då. Uh, och ena lådorna är låsta. Jag kan knacka på den då. Ja, det hade man inte man på räcken men. Okej. Vi kan inte vidarbeta sig. Eh, och i den lådan så finns det ett brev. Ett brev med något syndeteknat. Från någons uppteckning. Ingrid. Då sitter <laughs> Fine. I don't know why our mouth in Malta would uh, would tell me anything. Anything yours won't tell you. I I don't know why it tells me any of the awful things it tells me. But what it has spoken to me of late coincides with what Tramel had told me some time ago. That wherever the body that goes with our mouths may be it is hidden by the earth protected by stone stealed away from air and ice except for a key moment when stone flexes itself like a mouth and the body takes a breath it does this when the moon is dark and the stars shine down <coughs> and i have found a means of making this happen when we might need it to happen should we ever need to jam a gun in that crack in the earth i still don't know where to find that devouring mountain that hides the great belly our hungry mouths feed. Perhaps you'll have more luck determining that than I've had. My mind is elsewhere. Keep yours to the business at hand. Our grip on this thing grows weak. MD. I, mm. I think I know what the game is. I är liksom att J.B. dem här. game is about to explain. Yeah, like yeah, so we can cast Dynamite. Ja, det är ju dig som är så bra Jag hoppar det här. Shit. Men Vi som hade det så ganska Ja, eh Now what? Now what? We need to get GB, out of here. The... JB, ja. Men kan det vara? JB Games won han. Men inte att det Till Gaby från MD. Ja, det. Vi har haft Droppsa Montgomery Donovan, just the... Vad yeah. oh. yeah, var de för Ja, men var ledaren för kulten i Mexiko Ja, just. En yeah, sjungande... <laughs> Ja, just det. Det mun, mun just det, Och den sjungande övnen. MD är ju förmodligen Montgomery Donovan eftersom han är Och Kramel var ju Mr. en hel del. Det är vad vi hittar i tovet syn på den det. Vi sp går och här får man. Ja, syn. Färdigt. Spränger man drar. Ja. Ja. ja. <snivå> <snivå> uh, uh. Nej men, men eh, ska det vara på det viset så får man väl hitta den ut av och sen så så man vi på tårarna upp tappen. stora tappen. Vi tar Behöver nog mer en sminkspegel konsulter för <snivå> <skratt> om man börjar vifta med grejer så kommer det ju att skjortas. Ja, precis. med en lilla smingspel. Det syns inte så mycket när de har stickat av det här. Du Ästa... mm. ja. på den där nivån. Mm. Mm. är det, det ser ingenting till och <skratt> <Det var såhär. fatt> Jag <skratt> ser ju <var> någonting då. Du <skratt> ser lite silrätter se där uppe. Mm. Det är tänt i taket ser det ut som. Se det... Jag ser bara en skugg till folk. Det, <skratt> det finns sådär rop och lite sådär. det är inte det, det, sådär mm. fullt. Om... Hur långt upp är trappen? Hur långt är trappen, långt är trappen så att säga? I meter. Ja, in meter. Eller ska vi ta yards? Ja, vi kan ta det. <laughs> <laughs> in kyss. Alnar. Alnar? det <laughs> <laughs> eller? Alltså Gustav var tre i Stockholmsalnar. Kass. <laughs> till mig Gustav Vasa. Ja, ja Gustav Vasa, ja, är det någon, det kan nog vara fyra-fem Gustav Vasa. Fyra-fem <ycleaning> ja. men Kotodoring inte kunde mig Ja, men det... Ja. det är ju en fyra-fem. Tänkte om det var många gick katakomberar så kanske det någon 5 minuter, någon sex minuter Fem 5. Då fäller jag står ju där nere som säger att jag om jag har <trych> Viska ur här. Mm. till dem som menar, Så att det är med dig. De har fem meter upp och du ser några på som tittar ner. Men jag ser inte om de, om... Du någon, jag någon manlig röst som är och försöker låta man ge ord och slag, Men det är svårt att uttrycka det. Mm. Okej. Okay. Så vi har två alternativ. Antingen sprängbunden och försöker skydda oss ut, eller sprängerbundet och försöker ta oss tillbaka som man väg kom. Ja, precis. Men det märker vi att de två kommer igenom här. Här hela salen. Mm. Efter vi har sprängt Ja Vi måste ta oss ut här det vill säga. Kan det Vi skulle ju försöka få ett tag på den där tjejen också Faxiskt Ja just det Men Frågan är hur smart det är att klippa upp för trappan Det känns inte som att det är så smart <laughs> <laughs> Men det är ju bara det som liksom bara peffrar sånt här bara, hoppa, hoppa, hoppa. Ja, vi ska. Skicka den ordet först. Nu <laughs> är <laughs> för det av Knockhust eller något. får med den här bilden av prins John i, i den här tecknen. och vill gömma mig genom dörr med alla vakterna bakom sig. <laughs> I natten. Ja, det är Keep on keep on Alvin Det är lugnt, <laughs> det är lugnt. Men hur många tror vi att det är där uppe? många? Vi har ingen jätteaning faktiskt. När det var mitt i natten och det var som minst, räknar vi ut att de kunde vara en 17-20 stycken va. 16 var det kanske bilar mm. Fyra. Men om vi bygger en slaggbälla så, så, så, så skickar vi upp din 15 det här. du sa så, så skulle skicka upp någon <går> bomb. En Det går jättesmart Det bara Mycket Så <går> <går> jag ska spela teknomusik <Till> <går> ja. Var det bara så lådor och sånt här eller? ja. Mm, det är men det vet jag är det är det direkt mot tappen eller ja ja var egentligen inte den där lite sådan lite trappen trappen. Det gör vi. Vi vill ha lite. Ja, Vi sitter i hela källan Ja Vi sitter i hela källaren, Titta ja. till ja. ja. din tilläggställare som ska demontera dammen. Det är ju ska romantisk Det funkar inte. Vi bygger om. vi Funkar de här eh, home makeover ja. Nej, men jag tycker vi, vi spränger munnen och så ser vi rasar. Så ser vi vad som händer. Ja. Var, var tar vi skydd när vi spränger munnen då? Ska vi, ska vi tänka oss att vi försöker ta oss därifrån? Vad ja, är det då? Ja, då är det och det är det då Då är det, då är det jävligt jobbigt. Nu får vi där också ut. Men om vi springer där och vi är här, så har vi bara tio så. beväpnade vakter vi ska ta oss igenom ja, men, vi, men den här lilla var klappjobbet söta. <laughs> kan vi inte bara gå där och se den här lilla tarmen då så här bara kloppa igenom? Nu ska vi bara. Yes. Så springer de förbi där med till munnen och så springer vi ut Vi, vi går in till munnen Ja, precis Vi har för oss själva Eller så kan vi gömma oss någonstans Och uh, springa stället Vi gömmer oss i väggarna när de går för att undersöka så kan vi kanske stå avsut När det är mindre folk där mm. hör, Varför kommer jag tänka på så här Diablo 3 När du slår över tunna ah. Plötsligt kommer det upp ett skelett så här, så här, Aha, här har jag legat och väntat I 200 år Jag spelar <tills> <been> frightfully boring till. Aha, det I stora dag <tills> jag men, alltså, någon sån Det finns ju ingen som kommer där uppifrån Om det smäller här nere Och springer in i den tarmen liksom och kolla. Eller hur? Om vi då är där och så springer de kanske ner så eller så. Och så springer de förbi oss. Och då springer vi där. Så har vi hälften st framför här bakom oss. Ja. Det går jättebra. <laughs> Jag vet inte. Fantastiskt. Kommer plan. någon plan? Ja ja. När det så där divideras så hör ni plötsligt ett boom. Därför. Bas mm. Gigantisk explosion. Vad dynamiskt. Va fan, Va fan. Ja. Eh. Jag får inte peka lite på lådan. Ja, hälften får springa när jag. Nej. <skratt> <skratt> jag Var är vi nu? Förresten, jag sitter är vi kontoret, på kontoret eller vad är det? Är jag är ute i det här. Jo, står ju här vid trappen och tittar mm. med min sminkspegel. Alltså. Tror inte vi visst har kvar en trappa eller? Eller vill vi det? Vi skjuter oss. Jag tar med mig service och så går jag och tittar. Ja, okej. Okay. Jag följer efter. Jag ger liv uppe i var så fort Men jag vill inte okay. ta det här. Nej, jag måste alltså ha någon som, som kan uh, sprängmedel med oss också. Mm. Jag, black. Ja, men Black och går mm. då? Ja, ah, jag kan det. hänga på också. Mm, ja, gör det. Är till ska det vi hjälpa dem att stå här och bli översprungna av kultister. Här är men, vi har ju shotgräns för fjärn. Ja, Okej, okay. du och jag. Jag <laughs> <laughs> <laughs> You and yeah. me. En rasad. En rasad helt. Shit. Nu vet vi inte om det nog blir inte. vad rasade, sa du? Där. Där. Då kommer vi inte tillbaka samma väg. där står... Sir Gregory River What the? Sprängde oss. Som skickade hit oss. Vad har gjort monstret? Good job. Bra gjort. <laughs> <laughs> <laughs> ja, um, nu kan du få göra resten också. Ja, <laughs> <yeah>. That way. Varsåmit <laughs> <laughs> <laughs> <a meat> <laughs> är säkert igen. Ja. Uh, ja men eh, kultisterna är liksom kvar där uppe. Ja, men det är sekundärt nu. Jaha. Bra. Det är ska ni besegra. Uh, Hur gjorde du? gick det till Ja, tillrägen? precis. Hur gick det? Ja men Det var ju framlagt dynamit. Det var ju bara att tända på och, och springa iväg. Ja, men det var ju... Det var inte färdigt. <laughs> Nej, men vad gjorde du? Kom nu! <laughs> I för så var det tillräckligt antagligen tillräckligt, ja, tillräckligt ja, ja. mycket för att spränga i hela rummet ändå, men... Ja. Tror vi på det? Ja, ja, det blir bra. Ja, bra. Uh, <laughs> jag ställer mig för och försöker lyssna igenom det. Jävligt. Yeah. Det yeah. fick <laughs> Men det borde låta ju inte. Viska så. Tyst. Helt tyst. Ja, jag tror det ska det. Vi är ju yes. från andra hållet kanske. Ska vi springa in och gömma oss någonstans eller vad ska vi göra? Jo, är ju står där till spel. Ja. Oh what the fuck. det ska ske? Vad jag springer in alltså, i det här går fast nark. Vad? Vi gömmer oss. Vi springer till trappan. Ja, nu är lite fika så. Vi slänger alltså. upp en banner. Ja, det var först Men vi kan ju inte dö på tom mage Det är klart att ni måste ha lite fika vi... innan Ja, det, då, var. det, det måste du göra Not tar time <här> <här> så utan bara Och så alla skal upp i trappan Vi ja, <här> All kan aldrig ta oss Och så, så, kan, så, kan <här> så, kan så kan det halka ner Så har ni Ja. om dem Mellemare en toppkopp till och slänga upp. Ja, fast det inte skulle Vi ska bara stå igen. igen Du kommer bara blockera en egen uppväg Ja det var enda vägen. Ja. Mm. Horus skall segra säger han och då sitt svärd. Okej. Okay. Ja, vi tar rygg uh... på det. Ja, jag är med. Efter det. Charge. Vi är oss de stora hjälten. Inte under påstånden Det är inte. Nej, nej. Vi har ingen annan väg. Fine. It's murder in time. Kan man tänka man får stå där och titta i sin fina så här Kommande Det är inte det. inte det. Det är inte inte det. Det är inte inte Det är inte det. är Ja, sist! <laughs> uh. Ja. Nej, men han, han kommer väl först i alla fall för jag stod ju bredvid dig vi som vi bara. Sen kanske vi ska ha våra Tamigans efter det och mm. eh, bösa och sen röja vapen. Jag har ju bara en liten ja, det har jag har ju också. Jag har tagit min jag har eh, inga vapen, min, eh, min pistol. Ja, så jag så jag går, jag, jag Jacobs ja, sen ja. sen uh, Sullivan och Waller jag, och sen Large och, uh, ja, jag, jag, och, jag har bara en liten Och, <laughs> sin, och sen inte <laughs> <och, och sen, laughs> the bättre. imaginary uh, jag har bara en hans partymember ja. och sen... Ah, är du är mig? Ja, det är färdig, ja. samtidigt. Volga. Men då är, är det... Du... Han och Emma. Ja. Men, men, Hon är men, bara en syvende procent. Hon är <laughs> ju jag, jag är kall. Vi <laughs> två, och sen Waller, och sen jag, och sen Lars, och sen han då. Som inte har något nytta min. i det här. Jag tog oss hit och du, får, du, får bära, du får bära likadant. Du behöver Bär, bär och så ligger det. Då. Ja. Bär, bär de viktiga sakerna. Alltså. Mm. Du får vara. Liksom. v escort det är en med kille. Protextervis. kan inte lägga tung och slå någon i huvudet. Jag du har någon flyging Och då lägger 20 pengar kan du fly rakt i fallet fallar det på det här bitkaret så här 10 Wonder if vi papper då kanske om vi skulle rita upp en liten karta Ja, men det? Nej, det, det var ju Det gör vi inte. Det Det var för Vi gamla hur hur Det var bra. Nej ja. Jag har ju preparedness så så jag kan räda med. Och med papper för att hangarna åter. Det, det är <laughs> rokar då var i bakfickan man där här Kan nog nog lite med, det. Lite med den. Kan Titta där är ju en. Hand. Jag inte. Det, hand. Ja, det är ingen hand. Titta Det är Titta. så. en stycka jag. Ska vi se. Här blir ju då. Got <laughs> kan vi ta honom i kampsång? Hon Lyss bringa för trappan. Det var en kyckling som jag älskar. Jag skulle på promenaden. Och så sköker vi så att folk på solen lyser Och har lockar ljus. <laughs> Kvällande, säsong, kakao, kakao! Blir det någon annan världsare? Klingeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, Det ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ringeling, ha Plattform. Vänta lite, är inte, det, är inte det havet där? Jo. Är det källaren mot havet? Ja, enligt kartan. Tysk nu. Eller går trappan stor? Nej. Ja, det. det. <laughs> är under havet. Så ha, ha, trappan du... är under havet. ur. Man springer och åker upp i en ha. aj, aj, Han leder på botten. Ja. det är ja. toppen. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Ja, det var Nej, det var inte så. <laughs> <laughs> <hörföljans> det är kultister, De har inte så mycket för sig med tränare. Arkitekter. Det är en nanucleaner sånt Oh, the Angles! The Angles! Titta, utanför. Det är Angles. Nej, det är Angles. Vad har vi här då? Köps! Nej, bord. bord Långa bord. Elfs. paketeringsbord, kanske. Lå, Långbänk. låg klingelingeling, Jag en dör. här En dörr. En dörr. <här> en dörr. <här> en dörr. En Här borta ja. en jag skulle vilja ta en dörr ut. That's about. Kapsbål, <här> ingen då. ut mot tagen. Jo, det står bort. Det är en på. Det är i så fall nog det, det bästa möjligheten Nej det är ingen du gör. men en port Det är en port, port. Det? Ja det är en på, Det ja. vet ni så inte det det det är en Så det är en private dump En pir En pir En pirisk Jag vet inte om ni behöver flytta det på serien Ja det kan vara bra Ja. ja. ja. Det är den där, där, där vi hade källarikning Kan vi oh. flytta på mm. det. Mm. Åh, ja. Vindeliggen, länge. Vindeliggen, länge. Det här blir bra. Det här blir... fantastiskt. <skratt> ja. Fantastiskt. Jag är, jag, är jag är glad för att Jag är glad fantastiskt bra. Och, eh, det var bra på morgonen vi gav iväg. väg. väntar du ju till. Mm. mm. Hur länge gick vi Det Jag kommer inte ihåg. In men vi vi det ju lite också. Ja. Vänta. Mm. Vi sov först och sen så men det var de morgonen när vi gick. Vill jag minnas. Mm. Kommer vi upp så eller? Man drog rakt upp så ja. Så. Ja. Vad säger sen? Ja, fast Jag har den maskin. Fast, och det är också. Eller? Ja, vi tar, inte Precis vi inte under havet då. Ja, mm, det är säger. Hajvägg. Ja. Det här är, så, det här är så, ja. Ja. Nej. Nej. är det inte för så in vatten i så fall när jag tar in Jo, <här> stå still. <här> <här> Okänt. vi är ju nere Men tycker du börjar märka om det börjar låta in vatten heller i Ja, jag, jag är inte god. Frågasätter du kartan i boken? Nej. Ja. <här> nej! <här> nej, nej, nej, nej! Nej! Nej! Nej! För det skulle inte indikera att du kanske är fast sätt att ta sig ut här underifrån. Men du har fysik inte gäller. Kommer du på det med det? <här> <man> nu? då? Vad är den här nu? Plötsligt. Vad bra då? Är du inte fysik? Nej. Ja, vi... Det har jag. Jag har fysik det som pillar och henne typ. Ja. i slaget? Ja. Mm. <här> är... han, han kan förklara för dig att du inte gäller. Nej. <här> De har slutat fungera. Totalt. Vill måste skriva en ny De slutade fungera i Mexiko. Ja. <här> Och Mexiko märks så det slutade var allt upp på nätet. Jag åker dit med. Nej. Jag som spelar i ja. Bra. Det var ingen katt, var mina fötter. Jag kan <solid> pues inte <domar> <teachers> ja nah, vilken fin pil? Framework. <được> ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja det ja ja ja ja bil. ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja upp Full kavalik och sen en skottlåsning. Då följer vi eten, ja, inte det Jag Efter Det är Ja, ja. så alltså, fort jag får se på någon med, med ett vapen så skjuter så hon. <skratt> Nej, inte mig! Jag har inget ha vapen. Ha <skratt> ha <det. skratt> vi sist. Och jag har sönnit hit. Den kan dessutom vara död politisk tv. Jag ska ta en det. har ner två stycken. Här är. Vi får Sen är det då där som har backat Ulitist, undan och du skjuter vilt mot själv. Ja, har är de på en fin rad så men det, då kanske jag kan kasta en boll och ta på dig. Men det är man. inte riktigt så i, i, i line kanske, men men de är det bara där. Ja. <här> och då var den backartonen i foten som placerade för mig. Jag kommer block kommer först. Då. Då kastar jag kastar en fin mål och tar precis bland dem då. Det kan du göra, du du ser att Wells i träffar det är Who cares? Ah, ja. Um, That was to be expected. Vi tar honom an sand. Han är långt ifrån att kasta men det går ju att missa förstås. Är det f för kasta av oss, eller? Ja. Jag Ja. Mm. ja fått honom. Jag får ju köra den med sista tvåta text då. Oh, no. oh, oh, åtta. Ja, det är en trevlig. <laughs> Oh, woosh, woosh. Ibland om. Burn, <laughs> är, så där. Abuschu. Lite bland dem fuff. Hör Nej, det är med lite lite på barnen alltså. Men två fatagl. Wush. Ah. Ah, ja, då kanske de bläcker skjuter lite också. Skjuter. Ja, så. De där brinner det nu då? Är det de två eller de två? Jag vet inte vilka. Är vilka det är mitt. Jag har satt en bit i så det borde vara rätt. Så att vi ser vilka som brinner. Ja, borde väl vara hur de brinner, ja. De två brinner. Lite gult också i fönstret. <laughs> Finns grönt också så. om du vill ja, skjuta? Så är det, ja. det är en magnesium. <laughs> det är, de har inget karri, det är fyra eller bättre. Det är en nu du väljer att skjuta med. Ja, det är ju... Ja, det är tomt igen. Ja. Ja. Då har du en gratis att spendera. <skratt> <skratt> <skratt> Miss. Buh! <Ja. skratt> Oh. Ja, jag har ja. Jacob ska man på taket. Gudsen har nått taklampa. God, <exemplarpet> var. Jag vad det, var. det var. Det, det Good job. Men därefter kommer fraulin äh, holder ja. på någon. Ja? Alla som har mun. <minns> ah oh, fler där. På De är bordar. Så har Alla har mun bakar som. <plans> Jag <laughs> har ni inte tänkt på det här förut? <laughs> jag spänner med två ord då för att jag kanske ska träffa en. Ni ser också här borta verkar det vara en fyra, fyra personer. Som i mycket snabb takt ska ha sig. Fitsch! Fitsch! Snäll! <laughs> jag är <ila>, jag hilar! <laughs> <laughs> jag på... Jag vet inte om vilket håll alla står är uh, Den han? kanske... Uh. Den här stygga dubbelvet är ju uh, Wells. Han är där. Ja. Ja. Ja. Men då, kommer upp här, då är han ju i vägen för den så då jag Han ligger ner ändå, men... Ja. ja, han är på väg... Uh, han är skjuten. Men okay. Sex! Det är det är det är han är skjutskott! Okay. Shotgun! Men det var inte point blank Nej, men Det är 6 1 plus Nej, det är lite Det är nu du ska få den där 6 För så slår två. Woho Skjuter Han träffade med en örat Nej 2 i skada Nej Men det rastade runt honom rejält också Ja Han kan säga lite av Shotgun och eld Ja de har så som Okej. Mm, mm. Två i skala på den. Mm. Två på. Jag gasar långt här. Ja. Och ja. ja. då brinner det. Ska det brinna igen då? Eh, det går någon linje i den här rundan. jag kan inte springa. Du kan inte springa. Så att det brinner bättre. Wells se ner. Runt hörnet kommer det en till Hej han är mycket större hello. Ja, han är jag mycket har större Han ser big. mycket, mycket Aj ah, ut också uh. Okej okay. Säg hallå till mig Little friend Han har Scale made plus 2 Vet jag Och syphilis <laughs> <laughs> Not yeah. yet Han har lite chain made Han stöttar lite 7 1, 2, 3 en, 2, 3 1 2 3 4. 3. Nej? Va? 3. Är det jag eller? Nej. Nej. Nej. Ja. Alltså läge. Jag tror 2 3 4. 6. Nu går mot dig. Ja, det eh, har du hittar som 4 misstänker. jag? du har athletics mer än åtta? eller alltså i eh, har vet athletics. Ja, nummer 8. Nummer 8. han är ju för sig spänd Nej! Yep. Och det är hälst Det är hälst Och han skjuter dig med Sex Ow. Oh. Aj, aj, aj, aj. Ups That hurts Ups Två av dem brinner och kastar sig på macken Enus Där det brinner mer Han som är lite snett bakom uh, han flyttar sig. Han var inte så trevligt att vara. Han flyttar sig. Folk brinner här. Han, han blev han större också. Ja. Hans han hår börjar bli lite frisk. Han tycker också att det känns lite obehändigt. Så han... ställer <laughs> sig. Ja. Okay. Taking cover av vi. Run, you fools. It's fly, you fools. If you want to quote. <laughs> <laughs> <laughs> Jag har mina egna. Och de försvinner ut i någon Paraphrasing. Och vi ser inte någon tjej. Nej, det är bara här nu. Det är bara härar. Har de lust i hattor? Nej, det är bara de gör. Ja. Vad det vi då? Ja. Då börjar jag röra mig mot eh, den porten där borta och eh, skjuter på den, stor, <coughs> ä, den stora herren med mitt Tommy-gröss. Ja. Uh, då har jag mina. Jag, jag har en poäng från det. Så jag spänder en... ...om mm, vi... Nej. Jag vet inte ens på att börja förbruka några. där Fan, jag spänner eh, Tre säger jag. Ja, eh, åtta Nej, sju Ja, det är det. Och skadan på en På herr Tommy Nu ska vi se Kan man spänna med för att göra mer att och mer skad Jag, jag sa också en fantastiskt Nej Fantastiskt tyckte jag två skador Fantastiskt ineffektiva vapen vi har mm. Han skrattade dig Ehm um. Black. Jag skjuter på honom som nu rinner mig. Skjuter vi tillbaka på dem. Kan ja. ja. Kan man spända två fire på det? Eller? Ja. Mm. Jag det gör ju hans en att träffa. Fyra eller bättre? Fyra. Ja, det är Två. Den tredje etta på raken var skadad. <laughs> det är ju fantastiskt det här. Ouch! <laughs> och Farline Waller kanske också Vi skjuter på uh, ja, Hur nära är han, eller point blank Ja, det är nästan Du kan springa fram till den och ta, säga hej Ta ett par kliv, så är du i princip Då bara fan spända tre 25 gånger ja. Ja, ja. Då är det automatiskt för jag går fram, spända. Tre. Ska vi se. Jag hade väl lagt lite på det också. han ser mm. väldigt förvånad ut. <laughs> <Placit. laughs> Okej. Okay. Eh, ja, precis X, och minus tre. Du har tre kvar. Mm. Ja. Eh, och sen trycker jag av när jag är riktigt med. Och sen skriker du: Sätt ja. <laughs> ja, sen! Ja, hon! Jag har blivit träffad. Nej, mycket bättre. Jag mm. till igen. Ja, Banken eh, fade ihop. Bra. Bra. Ja, det var så man skulle göra. Med Mycket skräckslaga för att <laughs> bli. Får mig att så. Hallå. Sen jag ändå är ändå det så tar jag tag i dubbelvagn. Och försökte oss Ja, nästa tur. Ja, precis körde det som är det är där, så att jag ska slå ut honom. Släta ut honom. Då är det våran sista tur sen. Ja, precis men Vi kommer upp nu om ni vi vill Ja, ja. Också. då ska så. vi såklart skjuta jag ja, upp ju upp liten... ja, upp och skjut Upp och skjut, ja, vad Upp och skjut, alla är <laughs> <laughs> <laughs> men, Det är inte så, var... så mycket som, alltså, det är han där borta och och i så fall inte Och han, han, han, men han har cover så. Han har half cover och det är Tycker du, ja Det är svårare att träffa honom, gissar jag ni ja. ska här kollar vi. Va? Ska vara svårt för när man täcker cover. Cover. Eh, partial partial cover. Eh. Vi har ju att göra att strida än oss. Du kan heja. Ah. Heja på kultister så jag bara <laughs> gör. Hallå. <laughs> <Hello. laughs> Hej dig och heja dig och heja dig och heja dig och dig och dig och dig dig. Det gör ingen skillnad faktiskt, <skratt> Jaha. Jaha. Alltså, Gjorde det ingen skillnad? Nej, det är ingen skillnad i hans. Mm. Eller bara fullkabbe? Ja. Liksom, här, jag bara, och då skjuter ja, väl på honom då? Upp och, kring, <skratt> här, ja. och spända lite jag spända, kanske tre då? Mm. Jag slår inte. Ja, just det. Jag var ju bara du, du gjorde det. Ja. Ja. Jag träffade honom. Men vad gör jag för skada med mina resumer? En D6. Det så Mars plus ett står det. plus ett, 6? 6? Då är han vikinkepsen. Uh, han vandrar redan två skador också. Woohoo. I did something! Rätt i huvudet. Bang! Mm. Ursäkta. <laughs> um, <laughs> do we under <understand>? arrest? <laughs> you have the right to remain silent. Oh, oh, cool. well. I think you're gonna use that right. <laughs> uh, Meeting. Large eller service? You jag inser en... att de har försunnit så att jag går för trappen. Det finns det att få skjuta på? Ja, ja, det är en Han, han på vägen ja, typ han uh, han fick först att uh, kanske ta ja, förstation mm. Han har inte räknat med vitsvart. Nej nej, är det så man kan gå under här eller är det liksom helt enbommat Nej, man kan gå under. Det är en upphöjd. Uh... Ja. Men då kan man ju ta ett steg in där och sen mm. försöka träffa den stackars saker där borta Det kan man. inte ja. ja. det, det, så... det, det, det. har man inte så mycket och... annars kan du träffa mm. forline och det är lite Ehh, uh, ska vi se. Uh, oh, det var ju väldigt mycket. Men, uh, vad är det? Weapons eller? Firearms. Firearms. Firearms, Firearms oh, <skratt> Det är uppe jag large är in det inbit kan, Jag kan spänna igen. <skratt> ja, Så slår du då? 6. <skratt> oj, ja det är ju trevligt. Överjävlar. Det är ju som i sist. Min är. Min med plus ett till därmed fyra poäng. Titta, vi är ju grymma här. Oh, oj, oj. Ta det, din neslige hängduk! <skratt> Han hittar mig även. <skratt> och sen då. Och <skratt> en. <skratt> Nej. Så <Det> här <bara> är <skratt> det att om du inte har en skydd så är det ett lättare att träffa. Ja, det ser har jag glömt. Det inte varit att spela någon roll. Full är ju däremot. Det är ett så. Är det här? Så det ni får, för mig, nästan? Vi ah. kommer ni in två här. Varför är en då där också? Ja. Oh no. Nej, fundera. Sju. Nej, hur gav vi en av Vi är ju människor! <laughs> Jag vill spränga lite. Så har du en nej jag tänker bara på han i nivåsitt i som mål upp sin handstöv i stekpanna. Nej jag målar Han skjuter. Min uppgift är att byta ut en service som är på väg upp i tappen. Jag står här borta så vi upp tappen och blev avkrupta hatten och går ner igen. Sex sekunder på wins. Bara från honom. För cos reasons. <skratt> <skratt> Jag igen. Han är nog inte så rostpenda, misstänk. Nej, nej, nej. Han är bara lite dömd. Han är bara <skratt> Och titta de här, ja. Jag tror han spänner Tro Ja, Hej! Ja, äh, och kan ha en sådan rifle också dekan begriper hur hur du tänker i it. right you. You is damage kommer väl få dig Aj! lärjung få dig någon lärjung få dig någon lärjung Ja dig en lärjung få dig någon lärjung få en någon lärjung få dig någon lärjung få dig det lärjung få dig någon lärjung få dig Jaha, nu är det Vårlunda igen då ja, mm. De har, ser ni har Sjövär Fruntimmat här, här verkar oerhört då. Är det hon kanske? Mm. Los Damos som vi vill ha med oss Då kanske någon borde gå fram till henne Och uh, hälsa på hon, henne Hälsa på henne i handfast mm. Ja, jag är borta, så någon annan får jag göra det. Ja, jag står väl riktad här åt det som har skjutit i elhamset? Jag visar att jag har fokus där. Det är antingen Frallain eller Victor Lars som är mm, närmaste till närmast? eller, eller kanske Jacob. Men... Mm. Lars. Plåkar jag med. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> ja. på mig. Vad är det? Frallain, frallain. Frallain är för roligt. Finns du... det någon förfärlighet för att kidnappa förslag till ritning. kvinnor? Mm. Mm. Bottan ner så är det ju skaffling eller något liknande. <laughs> Hålla fast där borta ner är ju scuffling. Jo, det har jag faktiskt. <laughs> Ja, alltså Att du har den bilden gör ju liksom att man får Men den bilden också. Jag kan nu åtminstone skjuta henne. Ja. Men, Men ska jag tacka ner herre? Vi vill vara med oss var det inte så. Nej, Men vi vi vill vi ha ihjäl rätt. Eller ta, eller ta en ni Men, ja. vi henne gisslandiga. Ta Hon är ju på ett av henne som kan, ta ja, kan ta henne till. Ja vi kan ha henne som skjult. Jag kan ju också fästa den ändå när vi håller på. Michi. Ni har ju blivit angrippna Michi. av motståndare som har uppstått att döda. Och det är stability på den. Jaha! Nej, nej, nej, det har hänt Vissa var kanske lite mer vana vid dem. Oh, För att, vet du, det vi, vi som, som engagerade dem Inte <laughs> tvärtom <laughs> De borde ha bild till oss mot oss Det borde inte vara en överraskning för oss Att de skjuter till oss Så det är Dels att human opponent attacks you with evident Intent to do serious harm I, Nej Intent to kill Och dessutom you kill someone in a fight är också stabil till oss inte för vissa av de. det <laughs> borde inte borde inte de som var lite då för vi, för vi kommer inte att veta kalla dem. Men det de? Nej. Nej för sig. Och då är man kanske inte är fullt så var med blåsa folken har Så att det där är, det är en sex poängs potentiell förlust totalt då. Att du dels bjöngiker och dels nu ja. ska man slå ut. Hur mycket får man spendera eller något? Eh, fyra ska du klara. Du får spendera många stabiler till du vill. Och, och jag kan, vi kan förlora sex. Spenna jag tre så förlorar jag bara tre. Ja. När på en då? <laughs> det samma för mig så jag Nej du är ju på isat du är ju tränare. Det vet, ja, vet inte. Men jag är, äh, har man några det inte. Ja. Ja det och, men, vi, är jag Ja jag har vi, bäckat, jag, jag. Ja. Uh, mm, ja. så jag tänker undan ta liksom jag med Jakob för Jakob har sett mycket skit. Jag orsakar mm. mycket skit. Men uh, <här> tyvärr vi klarar oss och, eller att vi. Och jag är så det är bra Du är tränare du har inte. Ja. Viktor har stängt. Viktor lag. Det är ingen så många just precis. Nej, det är det ju för sig. Eh, jag hade skjutit på någon Nej, precis. Nothing like a trying, mind you, yes, you Lucky. Vilken luck. Ehm. Är ju killing där mot är också Ja, jag såg han verkligen det Han kom upp precis då. Jag har Ja. <laughs> är det inte också lite för det som händer i källaren samtidigt, eller? Ja, självklart det ja. De bildar du ihop på det Ja, det kan vara, men det är we, we, Witness Killing är ett Så vi ja. kan ju jag kan Slå för den Ja, misslyckas du så går det Då slår jag mot min stability, nuvarande ja. uh, okay. Nej, du slår du ska... slår det Fyra eller mer Och misslyckas du förlorar en stability ja, ja, men jag har det är Ja det är var jag liksom fått spänning så och då har du stability 0 0 <skjort> Ja ja, <sl> det är hon hon kommer ju få den Ja, 0 var <skur> helt <loyalty> okej faktiskt. om hon inte inne så får om hon let inne henne så blir ju så här Ja. är det <hör> oh. kan okay, jag ska ta henne istället? You, you. Jag är rytor. Rytor. Eller, ja. Jag finns så. På den andra kameran. Jo. Mm. Mm ger eller hyllan en ruta eller just det. <hör> <husa, hör> Sida 74 är <hör> måste <hos> mig. min är <hör> <növittam. hör> Men <övittam. hör> jag blir Jag inte att jag har fullt fokus på de där här uh, som är alltså ah, oh, min If your stability ranges from 0 to minus 5, you are shaken. You can still do your job, but seem distracted. You can't spend points from the tools of your investigative abilities. Difficult number for all general abilities increased by one. Yeah. Ja. Du eh, lose sanity <laughs> för när man eh, drar på stability noll eller lägre så tappar man sanity. Oh, mycket <laughs> bra. Så det är en pall. Mm-hmm. Tror jag sitter fast i mammas och tröja? Ja. En. En. Där står det Mithos Shocks. Each time you are shaken by a mythos Encounter or Attack, your, uh, when your stability drops to between 0 and minus 5, your sanity rating drops by one point. What står det Mithos Attack. Or Attack. Aha. Uh -huh. Mithos Encounter or Attack. Det är Mithos. Han är shaken, inte... Han är Så ett. Who needs sanity anyway? H-overrated, <laughs> yes. H-overrated, yes. Mithos också. Just H-overrated. H-overrated. H-overrated. Jag har det ju som Ja. Oh, yeah. It is possible to avoid uh, San loss by denying you ever saw anything or by or by fainting before you see the worst of it. <laughs> oh, yes. That's that's large for you. Mm -hmm. <laughs> "Oh, you <yeah>, Donald." <laughs> yeah. Archer than life. Fainting you uh Was a purist I don't know. Låta dem oss hoppas att han inte svimmar, för det får ju inte att in... Ja, men det står någonting bli just fainting. Det är en turist. Vi kör inte turist. Men det kan ju inte du veta. Mm. Att det betyder det. Den andra blicksten oh, är okay. uh, pulprägen. Oh. Så, so, no fainting för dig. No fainting för dig. För in Sanity Rating går ner med ett. Min Sanity Rating. Oh. Down to 9 then. <laughs> får okay, that's var. where I start. <laughs> Jag <har> åtta. Jag sju Why you know stuff. <laughs> Och wait, oh, är det black då, men black eh... kan så lite så... Han är så låt Ja. Oh. Mm. Men då borde han vara ja, tränad. Jag är ja? också tränad. Ja, att mm. ännu mer samt. Ja, men mer extremt hänad. Ja, jag är bara lite light hänad. Ja. För dig var ju lite på situation. Skulle det vara så att du typ sker halsen av någon? Det hade det är inte du nog, ja. Men nu äh, sköker in... jag ju nästan med tjänstenvapnet. Ja, självklart. Med... Ja. ja, det är just det. De är ju hela gänget. Det är, det är, det är ju ja, mer för Jack. Om inte det har det varit lite jobbigt. Ja. <laughs> Söndags ner. Ja. ja, alla. Gå ut, packen och så det är, nu ska vi se vad det var Jag gör det gör det är nödvändigt Så no. Och säga, Tack, det var snällt Ja, var snällt ja. <laughs> Och eh, det är ni Hej vinnas, för De eh, gjorde ingenting med Han sköt och de kom fram och det var ni och de, de kom fram och han, han... De kom fram och hon kom fram Och han står där Han blöder Han ger blöde lats fingret men det är okay. jag, jag, försöker, jag försöker ta henne, men det är ni först. För att uh... Jag kommer först. Nej. Uh... Ja. Eh, uh, ja, jag väl, de, är bebärna, de också va? De har ju Då mm. ja, uh, skjuter jag väl lite på dem också då. Eh, mm. uh, ska vi se. Oss. Spendala... Nej, vad sp fan tre, så det jag uh, Sex, så då. Ja, det är uh, Och skada... Oh, uh, det var bättre, sju. Uh, att, att, att, att! att. Nice oh, Sailor, my little friend! Mm. Mm. Så han är död. Han är suddad. Bevis, Sudda, sudda, sudda, på din illa och Nästa, Bok. någon som ja. ska tacklar bottas ja. uh, skaffling. Mm. Skafflan ner domman uh, Du tar men, men, märka, med och skafflar. Det är skaffling mot skaffling. Det är en contest då. Uh, loading igen här. <coughs> en annan slags strid. Fighting. Skaffling versus skaffling. The aggressor is the first commaton to move against the other uh, Du är aggressor här, definitivt. Um, Uh -huh. Ja, du ska helt enkelt an använda din skaffling mot äh, hennes äh, skaffling mm. Skål högt okay. som mattan Vilka har du? Spänna ja, så sex. kommer jag sätta mig på henne sen Ja, spänna ja, Spänna spän ja, spän spän spän hälften det typ Ja, spänna tre <laughs> Ja, där sätter man stort Nej, så det ska vi inte En sexan. Hon har en skaffling Ah! Ja. En, sex, sju, 8. Åtta. åtta. Ja, då är du borta ner henne. Du får slå henne också. <skratt> som en jättelvall. Som en simma av så kan <skratt> jag bära henne så <skratt> Som blir <du> med henne. <skratt> ja, ja men jag slår du, till henne med då. Knytnäver är en d6 2. minus två. Vad sa en... uh, skada. D6, d6 så det är alla. What? Såta dem fast. Stig där. Rätt i nacken. <skratt> down. Oh god, oh, det är så. Wrestling wow. Pileback Pile driver. Holok. Sorry I made you daddy. Jag tänker bara öka uh, på tagen när jag kör med Firebird. Jag vet inte, jag är i uh -huh. kåk <skratt> <skratt> <skratt> Det var pack. Följande, snälla Ja, vad heter du nu? Eller vill du skjuta? Fumerar på skjuta Han går ju farlig där. Ja, Fumningen är där? Han, där. han ser väldigt otfull ut så jag, jag spänner på mina sista tre. Får tänkte jag skjuta där om du. Det... Jag var målet som spändade tre, men jag träffade mm. Ja, sex ja, ja, det är Jag får väl att skjuta på ham där då, kanske Det får du göra Ja, men vi spändar Jag uh... <laughs> chansar vi inte Sex Ja, det är tre Tre en tre Ja han får knö eller jag är inte så mycket skadad bara det, som... <laughs> <här> det är det för ja. äh, se fram till kvinnor och sätta Sä i ja. <här> <Petar>, nesan <här> <här> ja, ja. <här> <här> på och så se till att välja oss ja arri smita av Det nesan nej nej nej av den nesan nej nej nej nej nej nej Wait, what? <coughs> I'm a little bit on the edge right now <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh the the skulle joe Mervona Kanskje jemstelles med noen få av torturen Ok, det er jo blant det I'll en, uh, en, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> en blød pinne i nær spåkbord Helt håndbacket jag jag har gått. Mm. Men då ska jag berätta för dig om hur man tillreder huslott. <skratt> <skratt> Nej. <skratt> <skratt> <det> inte <skratt> på kvälls. Ja. Ja, det var vad ni gjorde då? Ja. Mm. Eh, hon han eh, inte geten. Hon eh, försöker stå och dig så jag skaffar mm. igen. Uh, Har inte hon från Jag med sätter mig på henne idag. Ja, det är, lyckas hon med skaffling. Får hon slå henne. Uh -huh. Då kommer hon loss. Skaffling är Skaffling! Sex. Åtta. Ja, hon kommer loss. <skratt> hon sitter där hon sitter. Han är ondklarna av Så Och han med giväret där. Och uh... att han heter ensam. Funderar på en karriärbyte. Ja, precis. Eller vill skjuta tillbaka till märkbussan, kanske. Känner på en semester. Skjut mot Ja, okej. Följa oväntat. Men det var ju trevligt. Mackans. Ja, så bra, det så god hälsa. Det är en nu då. Men det är en Och så hon, som Max sitter på öre på stäten. Har lite här? Eller, nere. Ja, han brassar nog att ha och, uh, aj, aj, aj. Mm. Mm. Mm. Mm. Inte det var blitt. för är sex. Rolligt, men... Aj, aj. Det är jag har lite segerdans sen. Sen är det en gång för mm. det här gällande. som. Hör tillbaka. Seriis, mm. rep. Va? <laughs> mm. Får jag skjuta tillbaka Spengon? Nej. Nej. Jo, får du väl. Får du? Får du. <laughs> jag tänkte ni vill göra något först, men då ska vi spänna här. Nej, nej. <laughs> jag får nog håll ut på dig som du själv såg. Ja, ah, eller hur? <skratt> <skratt> det jag spelade tre, så det var fyra då <skratt> <skratt> <skratt> Fem skäror Fem! Ja, han då Din idiot! Lägg <Ligger> till, efteråt <skratt> ah, <skratt> ah, så är det god. Jag ville inte döda dig, men du gav mig inget val Du sköt mig jag Det är säkert väldigt tröstligt för honom jag. jag kommer! är <skratt> kommer nu <närmare>. ja. <skratt> Om det inte finns några fiender kvar så testar jag den här porten Går det öppna? Ja nu när det inte Kul. finns några fingrar kvar så kollar jag om när det inte blir i Wales som du drar... Jag tror det var en liten bit att kika ut. Det verkar inte springa. Mm. Det är eh, tidig eftermiddag, jag skulle du Okej. Okay. Och det är lugnt. <laughs> finns det någon båt här? Uh, nej. Okay. Så har vi inte återgå sett för är det förlåt i att... Båten har varit båtfett. Fort! Giuseppe-signalen! Ja, det är Giuseppe. Det sänker. Det sänker. Är liv i Wales? Ja, det är en bra fråga. Låt återkomma. Jag tänkte att du skulle Det Jag måste se hur mycket de sköt om för var. Han blir skjuten tre ja. gånger Vi sköt han för böben? Tre gånger blir han skjuten oh, Oj oj Vi ska se det. Jag hade en som oss så. Det här var ju lugnt <laughs> Det är också lugnt, det är Han ligger oh, då är jag först en på honom Sätter fingrarna såhär det. det är lugnt jag stabiliserar då <laughs> Du behöver... Ja, precis. Spar för Jacobsen bara, och Nej, du har en poäng. Okej. Jag blir alltså Ja, Och dig. Tack. Vill du också rulla upp? Nej, ett plåster på alla. Ja, Men små. roliga figurer Hello, Kitty. Hello, Kitty. Jag Kitty. Hello, Kitty. Hello, Det är ett stort många pengar i Det där blev totalt sju. Ja, då får jag lägga tre. Jag tror det är två för varje... Nej, tre eftersom jag är doktor. De två är det om jag lägger på mig själv. Just ja. det. Då lägger jag tre, då är det 16. Och hur många får du skadad? Ja, jag har skadad... Ja, det är en två, tre, fyra, fem, sex. När det sex får du två. Vi har två tillbaka. Ja, hur ja. många du skadad? Jag har varit sex. Då, då får du två. Du <st> menar mm. ja, alltså att de blir helt, hela römmen Ja. ja. Vad? Tre heller. poäng. hälsa för varje på your så att det blir helt ni. Det blir helt. Det bra det. Ja, precis du är fantastiskt för jag var Fantastiskt. Pling, level up. <laughs> jag hittar, <the> <laughs> <Lastery>. <laughs> <du>? Ja, det healer. Fantastiskt. Instantly. Ja, <laughs> automatiskt. Det var Just det så har det. First aid can only refill your pool to where you were before the scene in which you received the latest injury. Så hade ni skador innan ni klubb upp här. Så är det. det hade jag inte. Jag tror inte de hade. Mm, inte jag heller. Jag, eh, har det är det så himla bra sen kommer de här kultister och körde. Var, så då har jag bara, nu har, jag bara, nu har jag bara nio poäng ja. på. Det är därför att munnar och allt möjligt, de har mm. bra. Heller. Alltså 27 poäng till. Nu kan jag hela <laughs> precis. Vi kanske borde fundera på att avlägsna oss från uh, området. Men, men, Så ska då, vi, det verkar vara fritt att det här hållet. Släpper är oss damen och ja. dra oss? Mm. Yep. Uh, har vi ja, bundit henne ja, nu? Ja, ja, ja det. vi har något? Vi, alltså, vi kommer ju i landet med dig. Ja. Ja. Eller handklovar, har inte du det? Eh, det har jag inte skrivit på. <laughs> det är inte du kontor här uppe. Jag vet inte. Det kan vara fler krotister också. Jo, men då får jag gick ut där. Ska vi kolla upp och kolla igen? Ja, det kan vi säga. Att vi, går, vi gjorde det medan du höll på med aiden där. Ja. Att jag gjorde det så. Ja. Du sprang efter dem medan de höll på. Nej, jag, jag, går, jag går upp och kollar kontoret. Försiktlig för se om det är någon där. Nej. Och vi, vi bandde eh, tanten. Och Fravol och håller på att medicinera. Mind the tand. Det är fyra upp i branschen. Det är ett uh, kontor. Det är en sliten matta och några fulla stolar. Mm. Mm. Det, du tar med dem som spelar lite jass. Mm. Jag kritiserar deras val av musik och inredning inledning. Uh, mm. oh. <laughs> det, är ett, det är ett kontor till med någon billig metall. Cheap desk of metal. Uh, nästa rum ser någon form av baprum. Det är gun Rack gunrack. Ah. Uh, med plats för totalt 20 i gevär Hur många är de tomma? Det är 5 som är. Nej jag behöver inte flyga iväg för säkert, vad ska jag göra en samling? Ge mig ett följland Ja, om vi vill ha det Vi ska lite bensin Jag har två vågat äh, och det finns kvar. också en uh, smuktig madrass På uh, ja. en sån här gammalt ful uh, fjärdformation ja. Men tom på folk Tom på folk Och uh, mm. sen är det ett rum till som uh, men se, vi kommer äh, glömma en att vi måste ha ner i hans, Lejonskinn Och en äh, säng alltså, perfekt säng som är perfekt <laughs> bädden. Messilockan. Äh, och äh, en Omar, Där det finns äh, äh, en stor mängd svärn. Ta med den där lejon i henne igen. Och en liten svart bok. Jag plockar med boken. Jag också en quick search på tolen för att se om det finns något i mitt Men inte att det. är en torlhull utav det. Det är en Men en Uh, Leon hundkatt med voss. Vad väntar du Det var rätt mycket växlighet och sånt längs med uh, vattninkanten, va? Eller? Ja, det är. Som vi. Uh, är ju gräsmatta runt, uh, liksom. Som vi uh, gick den vägen så kanske vi skulle ha en, minst en del syn, insynsskydd. Stis. Där är en hans. Head of logistics for the Maltese branch of the Cult of a Thousand Miles. Hello Robert! Da-da-da-da! He saw I wish we were going to Kimbode Holm too. That was a Victor Prescott! Time, time, time. We'll put the paper on some so we'll put Montgomery Darman's Head of Security. Now is the dead of security! <laughs> he's a mountainous Englishman. He's a great Englishman. Typiskt tyska. Vad ska de annars vara bra till? once med alla våra pysslande så... Och antar vi har... Sett till att fröken HATS inte har några vapen på sig. Nej, hon är inte så till lejonmattan. Den plockar vi från henne. Hon har pistol och key. De tar vi. Not anymore! Hon kan ha... Hon kattar från vörst Hon kattar kan ta hennes BH också Så när han försöker springa iväg så blir det jobbikrämt Nej <laughs> ja, vi Stabil till oss <laughs> ja, <just det. laughs> Nej Gick det, hur gick det? Ni ville gå ut härifrån. Ja, men, men Jag har två mål och tog skål Jag har också Som två, är två mål Jag tänkte att vi kunde använda i skit Ja jag tänkte också det faktiskt är Ja. Yeah! Yeah, vi ska på en tid till kika så att här är helt fullt med plister döda små munnar. Hela gräsmattan är täckt What? av små döda munnar. Yay! Yeah. I'm not sure if that's a good background. Kevy och pränta bara munnar! <laughs> så sa de med döda. <laughs> Hur ser man att den död. Men hänger ute tungan ut. där. Ja, Jag får kryss ögon så. Och så ser jag, så här, ja, jag är ja. mm, Det är ändå min mm. Jag kastar någonting bland dem. så jag ser om bra. Bra. Och där är död. Jag att det betyder att humorn är också död så det, det är bra. Vi... Så jej. Jej. Vad säger han? vår var en han är väldigt nöjd Ska vi men då är vi med skiten. Ja, det är Och vad har vi ju hon fram här. Ja ska avrättas Ja. vi ska för. vi har för. Ja, det får du göra. Det får jag till er Det Jag har en flaska åt dig. Nej, jag har gör. Till med jag drar mig för att avrätta Jag tar flaskan. Ja, har jag står, jag står i ditt mål. Ja, jag kan verkställa ordentligt om du sa att ni inte vill. Nej, vi vill ge dem. Hon, hon, hon, hon, hon kommer inte uppge någon information. Ja. Är Hon är fanatiker. Jag vet Vi inte. Jag har gett dem en morgonflug. Jag, känner man känner att att jag ja, vi, vi, vi går ja. en bit ja. ner. Ja, vi, vi det? Vi, det, det Eller går vi i munnen? Nej, det vi, går det. Nej vi, vi är inte bland munnen. Jag vill mm. gå ner i tankan. Vi går så långt ifrån alla. Jag går gärna i vattnet. Ditt och det är ju. Vi parkerade ju bilarna upp det här. Vi ska ditta. Jag ska bara stå Och då gräva upp den. Vi har ingen tvål. Nej. Jag har som souvenir. Ja, vi vi vi går och listar blommor i ett par så möjligt. Jag tittar nära. Ja, på jag... Jag det två. Jag det jag är lite jag är lite nyfiken här Jag har ju bara gjort Jag fotograferar fotograferat. utvisst. Jag kan så tittar också lite noggrant. Ja. Skickar ju Jag vet ju att det här hör ihop. Ja. <laughs> Men, jag tittar inte så mycket på munnen. Det är ju bara... en klein mun. <laughs> ja. Men det som du ser händer är att den börjar kalcifieras Ganska snabbt. Ja, det pågår en process. Den kommer på med ja, robot. Ja, precis. Försvimma. Nej, jag blir sten. Jag med mineralisera. Mm. Klick, klick, klick, klick. Videokamera. Ja, jag kan filma. Jag säger det stod det har brevet att de var sprungna av sten. Mm. Ja filmar. Och en stone flexes itself like a mouth and body takes a breath. himla ja. Och lite vart det satt Titta på det fina brasa som får på brinner inne. Pur på ja. Kul lite att få vara. Du sitter med Jag filmar munnen när den blir till sten och sen så går det ifrån. Ja, efter att vi uh, suttit lite bänder här var. Ja, vi går innan på. Vi går innan, vi går innan ja. och, du, och du säger till ja. mig att uh, det här vill du inte se. Nej. Du kan se filmen sen om du vill. Det när du har jag håller du villat. Ja, precis. Ja. ja jag har, jag har... Nu brinner det här va? Det ja. brinner det nu. Mm. Bra. Eller jag menar, jag vet ingenting jag vet nej, vi, jobbar. vi tar med oss ja. Diana i alla fall Och William och alla, alla Och tar oss med flokanten den närmaste vägen Tillbaka till stan Jag tror vi ska avlägsna oss ifrån stan faktiskt Det är lite uh, Hade vi inte bestämt med till... någon taxi, nej Problemet är ju bara att hand var bra Ja, nu finns det inte så mycket mer jag kan göra Men vi ser se när vakten är makten i stan Men Om det... vi stickar ifrån stan men han verkar ju ha lite eh, Eftertänksamheten då, då när den, Redan Det är kanske mm. stor offer från deras sida Att uh, komma så här långt ändå Nu har vi liksom förstört allt det så Jag har ju sett en båt med på väg Inom ett par dagar <skratt> ja, Jag har tänkt att det skulle komma <skratt> alltså, Jag kan tänka mig att uh, Vissa av lagmakten här Kan vara uh, tycker att det, här, det här kan vara något anstötligt Om de lyckas koppla till oss vi ser inga överlevande direkt som, som har sett på ansiktet på nära honom. Just om hon vill ha med oss då. Ja, men hon... Jag tror inte att hon kommer att överleva så länge om vår eh, ryddelige vän får beställa här. Men det behöver inte vi, för vi är långt borta. Vi är långt borta. För vi är alla munnar. Ja, vi filma. Hon är säker för var hos, eh, hos den där riddaren. Han är ju kyladrös och sånt, ska så film. Jag ska han vara fina. då. <coughs> han ska bara raka henne lite. Oj då. oj. Oj, oj. Tjej, vad har jag hett? Att det Jag kan försöka få höra henne lite när vi kommer till bita ifrån för sig. Innan vi går skilde vägar från... För jag att... Äh, Heta han? Gruppen? Äh, Jeffrey? Nej, Godfrey. Godfrey. Godfrey. att Godfrey vill äh, ta henne... Ja, avsluta henne. Ta med henne med sig i alla fall. <laughs> <laughs> det här. Ja. Ja, men uh, jag försöker i alla fall få höra henne lite när vi kommer inte en bit ifrån. Ja. ja. Uh, jag kan använda Intimidation eller bara Interrogation. Uh, det får du testa. Vilket som är mest effektivt? Jag provar med Intimidation först, det som jag har mest i det. Jag 3. tre. Uh, sex. Jag antyder vad Godfrey kommer att göra om jag släpper henne i hans förvar. Och jag är deskriptiv med orden. och Hiddy. The comfy chair. Just it. No, not the comfy chair. <laughs> Tier 5. Mm, uh, poker with soft cushions. <laughs> Spotta på dig. So that we could never stop. Yeah, yeah, yeah. De de mm. <laughs> <laughs> it Det the last <clears> three places I've were quite good at it. I've been very men hittills har ingen av er munna faktiskt överlevt oss Så det säger ju någonting också jag Är jag säker på att du på den sidan hela det här? Ja, fuck it jag... Godfrey, du får göra vad du vill med henne Jag vill inte titta för Jag, jag är visserligen en, en råbarkad Men jag har, jag, jag har principer Jag eh, börjar läsa lite Så här långsamt från den här spellen. Högt Högt för. Mm. Um, <laughs> don't man, do that liksom no. Med en eh, halv mening ungefär så jag vad den här gör om Vi kan ha nytta <laughs> av denna. <laughs> För henne? Ja. Jaha, det är så. Ja. Ja. Hon I, fattar i, allt. Det är alltså. gjort, säger hon. Vad är det du pratar om? <laughs> <laughs> hon Useless! Jag blir Flame, flame, mm. jag är nästan vid bilden. vi kan alltid kasta in henne i elden. Det var att Här sitter vi vid. Ni kan följa fimparna <laughs> hela <bilden. laughs> Och jag har, har fortfarande kvar din Plunta jag pluntar. Nej, det var flaskan? Pluntan är ju kvar <laughs> Jag har det flaskan? Jaha Jag bjuder lite Ja, jag kan ta lite, det är ju ingenting jag sitter i bilen och röker och superrättar <laughs> Ja, precis Hon får visa någon läkaren också, <laughs> ja. Jag kör så alltså. Stabil gru <laughs> ja. Du kör så här jag, jag har ju gjort rätt mycket idag och fått hela det, Så att jag kämpade mig rätt varit. till freds i alla fall Det har varit mycket Ja, det, mycket... det, det, det, det gjorde ont också Ja. Men så kommer kom, jag på det. Vad ska det var ju, vi? Det var ju Danmar, Danmar, var har vi ju kvar med? Var säkert han så smed förut? Ja, han skulle ju kunna vara han eller jag. Bara en sån här liten tanke att om det är som så här att du har ett galet mördargäng <laughs> efter dig och du är hem. Men jag tror inte, ju, inte heaven, jag tror inte vi kan göra någonting så här med Donovan. Han är uh, lite för mäktig i den här staden för att vi inte kunna komma åt honom. Nej, men uh, Willis då? Han kanske kan göra någonting sen. Han, ans, han anser nog att hela det här är redan färdigt. För han, han har väl inga tankar om Montgomery, va? Eller? Han är ju en av huvudpersonerna. Ja, han vet vem man är och så där. Att han är ju Hedvon Ja, oh, och håller på med det här med? Det. Ja. ja. Så han ser han... Ja, nu har vi uthållit ett mycket svårt slag mot honom och hans äh, läckliga organisation. Ja, ja precis. Ja, jag ska fortsätta intill så motverka hans planer allt jag kan. Men den låten som skulle komma in... Nu ska vi skriva Dyrsson som skulle anlägga om... Tre dagar. Tre dagar, men vilken datum? Jag har skrivit ja, men... det femte, var inte det i tre dagar sedan? Eller det var två dagar sedan? Nu, det är. Den åttonde. Okej. Okay. Men den kommer nog att i för sig dra sig för att anlägga här när den upptäcker att fabriken har brunnit upp. Då börjar Så den kommer nog inte att anlägga här till början, tror jag. Jag tror inte att han fått höra det här. Jag måste ta det här med en sång. Bye Här fun kan vi vet ingenting, vi sitter dela vad och röker och, oh, och, och, röker och Have fun you crazy kids! <clears throat> och försöker glömma den här dagen. Men vart ska vi? Vi måste bestämma det. Ja. Antingen ska vi hem till vägenheten, eller så ska vi åka härifrån. Men, Frågan är Ska vi åka härifrån snabbast möjligt? Ska åka härifrån kanske? Det känns mm. som att vi... Grejen här är ju att vi behöver ju ha ihjäl kroppen. Om ja, det det. De visste inte vad den var, men de men var ju inte här. Men vi tror väl att den var i Afrika. The Devouring Mountain. Oh, det är antagligen i Afrika. Ja. Men mm. vet inte, inte att de vet exakt var den är, så hur skulle vi kunna veta det? Vi, vi skulle vi till Hongkong Lins, först. Då? Shanghai. eller var, Shanghai var det? det, Bangkok. Bangkok. We're going to ride eventually. Same, same, but different. De där, det var i... Ja. Eller Tokyo. Uh, som vi var i eller så ska vi åka någon <laughs> helt annanstans? <laughs> vi åker till Kanarie. Jag tar vi igen. Vad ska vi igen? Ja, det är gödligt, Lunde, jag nog så man. Men nu ser man. Järn. Ja, en på. Ja. fantastisk plan. Man annan får ta hand om våra munnar också. Vi kan väl inte göra. Det är synd, Sydney, jag hört det ska vara fint så här och ja. <hör> så i i. How are Ah. Är gott. Ja, vill du jag har en. Nej Jag tycker i alla fall att vi är färdiga här, men det Ja, alltså det är dumt att stanna kvar, skulle jag Det är dumt. Det är dumt. Men han har ju inte tillgång till det här fina planet längre. Nej, nu får ta oss med den stanna. Boat, mac, ut med Boat, mac, boat, fish. Ja, men vi har ju sett, vi har ju sett, vi har ju en gondool, ja, man kanske kan ta er till nästa stanna. Det är en till Kina. Men fan, det är inte en flygplats för att det var lättare, eller? Nej, men du har ju flygplats han alltså. bara båt som hjälter vi måste ta oss tillbaka till, till Saska ja, slotten vi, vi åkte från Marseille va måste vi tillbaka dit i så fall ja. första främst. ja eller man kan ta sig till Athen man kan ta oss alltså, med båt till aten eller till uh, om... den där tyst, skulle inte Frankrike i och för sig. Tunis man mm. borde också kunna nå något så Cecilien låter bra tycker jag. Det är också möjligt. Där kan man fixa lite kontakter åt oss. Boende. Det vore bra stället att regroupa lite. Kan vi vila upp oss? Det tycker det är fantastiskt. Frågan är vad du gör med min särdet till att träffa dina kontakter. familje, rediga familjesällskap. Ja, vilka fina hus har. Inom familjen, alla hur det som helst. Cecilien och som får lite eh, trygg hamn och tag. Jag tycker det låter som en bra idé. Det, Men... det var en bra plan. Fantastisk plan. Cecilien, nu mm. det? Ja, ska Jag ska försöka hitta en eh, båt till Cecilien. <laughs> <Ja. laughs> ja. Nu är det ju eftermiddag så att eh, den båten har ju gått. Jogsnäder. Jogsnäder. Då får vi den hitta någonstans saker äh, hur vi vågar gå tillbaka till hället. Lägenheten, eller? Lägenheten. Det tror jag inte vi ska göra, kanske. Alltså. Kanske måste ämna våra saker bara. Mm. Men kanske en campingtur. Ja, det har ju mått så bra tidigare. Våra guider har inte alls försökt elmörda oss. <laughs> ja, nej. Mm -hmm. Vi gillar camping. Eller, eller camping gillar oss. Camping, <laughs> <eller>? <laughs> ja, men Wells, vi kan ju bo i, i ja, just nu eh, Tills vi ska åka. I Krypta, det. ja. Wells Lilla Krypta. Ja, Ja, det kan vi säga, göra. Det är så vi kan åka efter sen. Det borde vara ganska säkert ja. i alla fall In lite snabbt nu direkt kanske och Hämta grejer då innan ja. Nyheten av ja. oss har nått uh, Våra eld eldningar och Vundsprängande och sånt Ja okej Mörk spärnkaka Ja vi gör så Ja vi sitter ju bara vänta i bilen e ja. Cigaretter och sprit Ja det var gott Idag var det gott Idag mm. var det väldigt, var väldigt gott ni ger till uh, Hans Kir, Sanctuary. Ja, ja, vi är oss först uh, hämtar I am... grejer. I ja, lägenheten okay. mm. snabbt som attan. Vi åker till er lägenhet vid svåret. Ja. ja. Hämtar grejer fort. Sin! Sen's trouble. Ja, och spända. Tre. Tre. Ja, jag Fem. Ett. Två. Vi är en... Ska vi stå för något Vi är i ett kafé så man och eh, läser, du ser ni, du mm. Sitter en man och läser och bara, lite alls sin tidning. Det är du på nyhet? Han har ögonhål in. Det här verkar att titta på er. Ska du gå och snacka lite med honom medan vi andra hämtar grejer? Hallå. Han sitter ensam vid bordet. Jag känner inte igen honom. Nej. Han är en matklädd, vinklädd eller? Ja, Steve sticker inte ut. Vi ger honom en. Nej. <laughs> <laughs> uh, jag ser åt de andra att uh, gå och hämta sakerna, så det är för nummer för länge. Jag går ner, och sätter mig och sånt. Vi tar din grej med. Ja. Han uh, verkar plötsligt obekväm. <laughs> du kommer gå där. Uh, jag hörde något om att slår mig ner, säger jag, om jag slår mig ner. Är det en kaffé, va? Är det en inte <laughs> e, till med någon e, att ja. beställa kaffe? Yes! Är <laughs> Ehm. Mm. <laughs> um. ja. Ni verkar lite intresserade. Jag vet inte, det är det en beundrare, kanske. Jag, jag har ju många fans, har jag märkt, så... Jag tänkte att det är trevligt att hälsa på dem som är min så... Mm... Det kan vi väl säga? det har, <laughs> som sagt, jag har många. Vad jag? kan ge. Ha jag har, hört om med mig någonstans? <snittet> mm. Mm. Gemensamma bekanta, kanske? Ja. Kan man väl kalla det för? Ja. <laughs> <håll> jag kom på att jag har andra ärenden. Jag, måste... jag väntar lite. Jag tycker inte att det borde gå så fort säger jag med, och har min pistol under bordet vi kan väl prata lite liten stund? Uh, ja, visst. Det är ju en fin dag och så. Hette <slår> <skratt> <slår> <slår> <är> han Guido? <slår> <slår> guido. Ta gångs. Vi hämtar Greyron. Vi går upp och hämtar Greyron. Ja. Mm. Den här gemensamma bekanten ska vi se. Jag känner det många. Är det gamla MD vi pratar om här? Ehm... Mm. Skulle det kunna vara. Ja, jag tänkte nästan det. Du kan hälsa honom att. Ja, vi har jag, jag hört att det hänt en del oroligheter här i stan och jag tycker att det börjar bli lite väl farligt här nästan. Jättefin stad och så, men vi ska ju draka honom för det. Men ja, vi ska nog åka någon annanstans ett tag. Det känns i Vi är ganska färdiga här. Känns som. Du kan hälsa honom när vi ser honom att. Ja, han kan hålla på bäst han vill, men nu så I'll be back ja Ja, vi ska göra Men om att eh, vi Om att han eh, skulle eh, Ja, om man skulle ha fler gemensamma Bekanta eh, mö Möter på vägen härifrån eh, Kanske det skulle bli mer otrevligheter Och det vill vi alla slippa, vet vi Kan det är som det också Ja Ehm men bara, bara. Så sagt, moska vi... är än. Den eh... Ja, ja, ja. Hälsa om att eh, vi kanske se, vi kanske kan få oss vid när vi kommer till Frankrike sen så. Ja, ja, ja. Eh, god dag. Hej, ja, ju. Ja. Så kaffe. Ja, gjorde det. <laughs> Trevligt. Ja, glöm att betala. <laughs> vi får betala på. Ja, det är fint vi har nåt chiliux för Liamsten. Nej. Oh, about leave. suger. I have a feeling about it. Direktreporter från Skottland. <här> ja. Rart, rart, rart. Och rås på på lag. Infuget och det små. <här> ja. <här> ja, vi andra kommer ut eller? Ja, vi kommer ut med grejer och jackor och så ni dricker kaffe Masken. <här> ja. ja, jag betalar och och gå tillbaka i bilen med andra mm. Vad var det för någon? Ja, en gemensam bekant så vet, Det verkar som att Herr Donovan har ögon på oss mm. Jag hoppas att han inte kommer att besvära oss Mer innan vi åker härifrån i alla fall Och förhoppningsvis så mm. Kanske han tror att vi är på den. Det är på väg, på väg dit Det inte är <laughs> mm. Vad, måste alla krypta? Ja, ja. boten till Cecilien Sankuery! Sanctuary. är Eh, ni har kollat i hamnen, det går en båt till Cecilien imorgon Bra Det var han klockan nio Då försöker vi ta den? Mm. Vem frågar vi om det? Okej okay. Vi betalar handmestadet extra för att se till att uh, ingen annan får höra att vi har frågat om det så mm. no. ja visst <laughs> Jag kan hjälpa dig att boka biljetter också om mm. du Ja, gärna. Ska det vara här? Klasskrasch? Ja, vad, lite. Vi, vi reser på Instagram. Ja, en... Det har vi faktiskt förtjänat. Här får du bryta enklare än det här, i alla fall. Inte har det blivit långt till Cicily, i vilket fall som man Det är faktiskt en passagerbåt till och med, så vi slipper åka för. Ja, man... mm. Bra. Äga jag packar ändå ner så viss vi internåd. Ja. <laughs> uh, Lägger in på ett spritspritflaska sådant. Just okay, då har det blivit kväll. Ja, uh, och när vi är i Sanctuary så kan vi egentligen kan ni kolla i den här boken som jag tog med mig. Mm. Det är boken. Uh. Uh, den är inte kapitalerad. <coughs> det verkar vara noteringar kring någon MD. Dennes eh, rörelser och eh, vad den här MD har <kör> gjort under rätt många dagar. Reheli! Jag började kapotera den här liggan. Nu mm. behöver du hjälp, jag har accounting. Du, du, du behöver accounting och kryptografi. Om jag har kryptografi. Ja. Om, om ni sitter hela kvällen kan ni. Ja. Vet du om jag vad man kan göra med det här? Jag funderar om man ska posta det här till här, Montgomery. Vi <laughs> lämnar henne till han. Där vi är nu. Well, well, well, ja. well. Och nu är vi i hans Och uh -huh. oh, han, han är glad och munter. Han går undan och fyslar hela tiden. Det han där också, förresten? Jag vet inte. Vem va? Wells är inte där ni kommer. Nej. Men ni där hela kvällen dyker ni upp efter en par timmar? Ja. ja. Lätt <laughs> blodig. Ja, för att bli snidig kanske. Och fräschad. Glad och han glad, jag kommer inte. Han sker lite visat. Påtagligt. Eh, längre längre. När, när jag första gången. <laughs> inte så nedtyngd utan lite mer. Trästand. Jag berättade om bokens innehåll för, för honom när den kom tillbaka också. Mm, ja, det är klart. Jag är som att hans egna Vänder sig mot. honom visst, eh, kan inte snita på varven. Ja, jag visade första vis också, bara för att han kan se till att inte visst av hemliga koder åt in så. En snabb titt, nej, hela kan inte vara. Annars förbereder jag ett brev till Herr Montgomery och skriver att det här, det här hittade vi i Diana i Dianas rum, du kanske borde välja din vän bättre. Hälsningar, din vän. <laughs> så ska jag, jag posta en till om i mål så. Hälsningar din vän. Ja, så de gloar. Dina nya vänner. Ja. Det ja. är inte hälsningar din nya. Your new friends the others. The last of your of your quickly dwindling friendships. <laughs> <laughs> hälsningar hälsningar till personlig morder. Asså det är något sånt där. Ja. Och no, och no är det natt och ni sover i Hans sanctuary? Ja. Och ingen död. Oh, oh. oh, oh, Imorgon den 9 juni. Jag är fortfarande undran mm, över att det är Jo, men vi mm, kan refresha lite General Ability. Ja, ni har fått Sömern så att ni kan refresha. I uh, bokstavligen. Tre. Tre förmågor, va? Tre förmågor. Som vi får refresha helt. General, alltså. Tre General Ability får refresha helt. Firearms ligger ju rätt bra till först aid. <laughs> mm. Jag kan inte kunna upp här det? Jag, jag får, alltså, får, får en hel sån. Oh jag får en hel jag får en hel hel sån. En hel låda får du. Det plastiga lådan. Jo. Sen jag. Så, så du återgår det? Jag går till att den ser Välkebördigt. Allsgefyrt. Ja. Och denna morgon ska ni be er till handen. Jo. Boda... Yep. Julia. Postaboken faktiskt. Postaboken. Ja. Nu har vi varit färdiga med mm. krypteringen. Och så har skrivit lite brev och grejer. Krypteringen, ja. Den här med och postad upp barn. Den här legenden. Liggan som ni har kvar kvällen med att dekrytera och kanske lite på natten. Det är åratal av shipping accounts and transactions. Och även den här liggan bekräftar att munnen nyligen, när jag är tillbaka, började producera mycket mer. Nu avslöjar jag också att det finns ett antal, alltså med den här liggaren eh, så ser ni att eh, det har varit en ganska omfattande operation, smuggeloperation kan man kalla olika hamnar. Ska vi inte skicka med sån information till vår också? Ja, det mm. Mm. Kan vi inte skriva det i hans bra, jag också skickade ska skicka kan att, uh... att det var jävligt dumt av det jag far in fram. Så, så, så illa som det gick för den. Yeah. Uh, P.S. Was it worth it? Ja, oh, was it worth it? And, and uh, by the way, how is your son? När vi kommer ner till hamnen i alla fall så uh, uh, får hamnestaden syn på er och kommer uh, säga att han har ett brev till er. <laughs> oh. Is it exploding? Någon tag. Jag ah, <laughs> har like. <toner>. Ja. Tack. <laughs> Kolla minen. Ja, <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. ja, just... det är till tonet <laughs> Ja. <laughs> <laughs> so, course. Um, det är ingen handout, men det är kortfattat att ett litet brev från Monica O'Malley Donovan. Ja. Ah. Som uh, i princip uh, säger... Ni kanske tror att ni har stoppat mig och krossat mig, men ni har ni gjort mig en stor tjänst? Aha. Min son mår redan bättre och jag kan nu röra mig fri. Ah, vill på? Jag vill Samtidigt att vi nå hade någonsin stötte på varandra igen. Nej. <här> <här> Ja han ville bort det det här, helt enkelt Ja han var på bil med dig Det kom ju som Det, mm. det, det, det gjorde att han ville bort Slitt att se honom. Ja han får ju bra det, det, det slutar liksom alltid med det här När vi har förstört munnen Så är det någon som bara Ja tack men vi ska aldrig ses mer Nej precis mm. Vi samlar alla Vi är många vi är aldrig ska träffa mer ja. Helst Helst Francisco och Montcour mm. mm. Kommer vi, åt Till som hjälpte ju men eh, vi oh, bor väl mm. homies sötum death ja. och sen åker <gud> vi <gud> då så att det är bara en dag så så. Vi bort, så ska, ja. ska vi sitta där och, och oh, vi kan sitta och äta och dinera hela vägen åh oh, ja, ja så det mycket faktiskt god mat så vi samma kväll och det är en and eventful journey oh, hey. och den lokalen Malta är därmed klar oh, ja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> Ingen har dött. Vad har vi gjort fel? <laughs> Och okay. då är det ju som bekant. Dels uh, refresh. Uh, investigative Ability Pools har refreshed. Uh. Alla. Ja. Investigative Ability är refreshed. Ja. Det som inte refreshar är sanity. Ehm.